till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg men likväl så kom herr om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg den spelas på grammofon utav hans jazzviknesson som varit i Stockholm och fröjdat på nalen hos Vea salen Och Johan som lä för tjut tog fram sin bälg helt fördumst och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen så ändrade han låten på äkt svenskt manér och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man över huvud taget spelar alls. Johan tog i mörk vart Johan paneri bass med små schästridiskanten som det skall så gör Johan som bogg i boggi boggi boggi boggi boggi vals oh Johan som fick den förlagd då nu har han sexen som en liten ask Johan som bogg gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask för Johan som bogg i boggi boggi boggi boggi boggi vals att varsa hon tycker Johan som det är så trevligt som det kunde vara men Charles boggis och de andra boggi han åt Helsingland kan en afara för det är inte riktigt som musik som passar in på stora starka svenska karar det ska vara 3 slag i takten 3 slag i takten och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet ja boogie boogie hans, jo, hans boogie hans, boogie man spela sätta vara enda till och med av oss vad säger inte det om Johan som slog boogie boogie boogie boogie boogie vals Alltså honky tonky ser du Kasper Det tycker jag är så trevligt som det kunde vara Ja visst är det det Men Charlies Bogis och de andra sakerna låter vi åt peppan bara va Ja, ja Ja för det är ju inte sån musik som passar in på Stora tjocka svenska kar Nej, det är man, det inte det Det ska vara tre slag i takten Tre slag i takten Och därför har han komponerat Denna lilla enkla specialitet Jo, han tog igång Hva var enn jeg til og med av mig hva sier inte det? Om Johanssons bogey-vo, -bog, bobley-bogey-bogey-bogey-bogey-valls. -bog, hey, honkki-tonkki-tonkki-tonk, tjappo. Honkki-tonkki-tonkki-tonk, tjappo. Honkki-tonkki-tonkki-tonk, tjappo. Swing i trefjandes takt. Hey, honkki-tonkki-tonk, tjappo. Honkki-tonkki-tonkki-tonk, tjappo. Dette er swing, det har Johansson sagt. Ja, ja, dette er det har Johansson. right start. Ja, ska vi göra lite av deras kontroll också. Ska se. Att då två Hur det är låter här vet du. Eh ja, det är rätt ju bra det där. Och vi har alltså den 5e juli 2014. Sverigekarolins svärradio live varje lördag, radio lördag med Gunnar Andersson från 16:30 här på sverigekanalen.tk, jallarhunet.tk. Och det är kulturföreningen Gärlärornet box 42021 126 12 i Stockholm. Pluskidrokontot är 64 252 sträck 1. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Från klockan 17 ska vi öppna Skype och telefonerna. Karpstrypan och Jimmy från Värmland kommer att medverka. Och ni kan också medverka sen på telefonen. Det hela låter bra, hör jag på B-dataan här. Och vi kör lite musik ett tag framåt här och återkommer lite senare. The tires we far high the power of gold We're still list you as a Og brumma Loka han låg der og leg Der sier en tv hallå God natt til vår fria nation Ut i en otækk För jag tror fan de sitter och valsar i koel för har åt debat Men vi står med tvättade halsar och inte begriper ett skvat Sen går de ut på krogen och skrat där under som ik nu trog av svenkar for Det som Våra lagar Bara Gjeller en del Fast kanskje Bæst man lo Det är lite tekniskt fel här men eh, nu är mikrofonen ute. Jag ska starta upp Skype här. Nu är det redan 17.02 här. Vi ska ha med oss Karpstripan. Jag var tvungen att installera en CD-skiva här. Jag fick inte upp en kontrollpanel här. Men nu har jag fått ordning på den tekniska biten. Det blir det tekniskt fel här. Men eh, nu har jag fått igång volymkontrollerna här. Det blir det tekniskt fel. Vänta. Nu ska vi Aktivera skypen här. Vi ska ha med oss karpstrypan och... Jimmy från Dalarna vänta. Jag ska logga in på skype här. Jag fick ett lite tekniskt problem här som jag har löst nu. Ja, jag ska ändra lösenordet och vänta för att... Jag var tvungen att ominstallera en, en grej här för att kunna koppla in mikrofon. Nu har jag löst ett tekniskt fel som uppstod här i studion. Vi ska starta upp Skype och Karpstrypan. Och jag tror vi har med oss Jimmy också. Bägge från Värmland idag. Det var länge sedan Jimmy var med. Nu kommer vi att logga in här nu i Skype här. Öppna den, vänta. Nu ska vi se här. Nu öppnar vi Skypen. Jag har fixat till ett tekniskt fel här. Ett tekniskt fel som uppstod. Men Karpstripan är faktiskt inte online. Han är offline. Han skulle ju logga in klockan 17 här. Det ser jag inte. Karpstripan är offline på Skypen. Han skulle ju komma in klockan 17. Jag var lite sen här. Jag fick ett tekniskt fel som jag var tvungen att och min installera en drivrutin här för för en, en panel här så jag kan koppla in mikrofoner. Jag löste tekniskt fel som uppstod här. Jimmy, jag är med oss i alla fall alltså. Men annars Men Karpstrippan. Hallå. Ja, det är Gunnar här. Karpstrippan Karpstrippan är, är faktiskt inte online. Han är offline. Han skulle ju vara hemma idag. Ja, du det jag pratar med honom men det är lite tyst han är offline. Han skulle vara Han är faktiskt Ah. Ursäkve se. Nu händer något då. Är ni med oss? Ansluter gruppsamtal men han är väl inte. Han meler inte här ute. Jag vet inte. Symbolen, symbolen är offline va? Den är inte grön vet du på på displayen här. Du är grön va, men han är inte grön så att han är faktiskt inte ansluten till Skype just nu hör du. Och han skulle vara hemma idag, han skulle inte åka bort. Nej, jag pratade med honom för en bild ungefär en timme sen och då sa han att han skulle vara med i radion så han skulle inte ha glömt bort det. Jo, jag är i kontakt via chatprogrammet här som heter så mycket som eh uh, ett chatprogram som heter uh, ja vad det nu heter vad heter det här programmet eh uh, ja äh, men jag fick ett tekniskt fel som jag var tvungen att lösa här det kan ju hända vad som helst när man kör live vet du ett program som man kopplar in mikrofonen på som som inte jag fick upp jag måste ominstallera men CD-skiva hem men tyvärr är alltså <kör> Karpstrypan inte med på Skype. Han är inte grön så att säga. Så att han är inte med på Skype faktiskt. Men uh, han lär väl dyka upp om en stund i alla fall. Det var ju ganska länge sedan du var med och det har ju hänt väldigt mycket. Och Dalm Park är ju i gripen nu igen och det är 20 tavlor som polisen har beslagt tagit. Men det är ju justitiekanslen som, som sköter själva åtalen. Det är inte polisen som sköter för när det gäller yttrandefrihetsbrott som som tavlor och, och konst och, och såna här saker det är justitiekanslern. Ja, det är väl det. Det är väl åt det, ja, det är ju alltid det är ganska intressant just som konstnärlig frihet skulle ju föreställa vad inom våra grundlagar. Ja, konstnärlig frihet ja det. Precis som yttrandefrihet och tryckfrihet. Det finns ju ganska grova sångtexter också som den här kartellen håller på med till exempel vad jag har ju inte har lyssnat på det specifikt, men det var en låt på Youtube där de sjöng om din jävla hora och jo de där orden liksom i början på låten och man hörde lite grann några sekunder bara det var det svordomar och din hora och vad det var va. Någonting ja, sånt där det. Vara, tyvärr, det tror jag var tyvärr verkar det ju vara mer mer accepterat åt det ena hållet och mot det andra. Ja, det är ju reglat med karpstripa men eh, vi kan också och Market. Och han kanske tror att det är 17.15. Nej, nej det är bara klockan 17:00 så där. Vänta här nu. Jag har en kontakt här för medhörning också. Det kan eh, öppna telefonen också ifall någon som vill ringa in på telefonen här. Men där funkar också nämligen vad har jag min uh, pekare här? Jag har ju sån här trackball va så jag bara rullar. Vänta. Där är telefonen där så. Här. Ja. 0225 Aha, nu ska vi se här. Jag måste gå upp till Skypeen igen här för nu är han ju med. Eh, anslut. Han ska jag vänta nu. Då försvinner väl du istället va? Att kärpstippa är med. Ja, kör äh, nu kör nu. Ge ge mig. Jag tror vi inte kommer långt från nu hörr. Men du kan gå bort. Nej, du tog jag bort dig med vet eh ring upp. Får jag ringa upp Jimmy igen? Eh, ansluta Tack. gruppsamtal. Nu ska jag om han svarar. Då, så, då kopplas ni ihop nu. Som ett gruppsamtal. Ja nu är Jimmy med. Ja. Är Jimmy med? Ja, Jimmy. Tjena tjena. Tjena. Eh, Don Park är gripen igen. Och 20-tabler beslagtagna. Men det är ju alltså, det är J.K. som sköter det där. Det är ju inte polisen som väcker åtalet så att säga. Nej men nu är det ju ganska upp på vårt varje fråga. De skäller ju alltid. Och läst lite grann om det här i eftermiddag här och Jaha, ja äh, Det är rätt glasklart, eller glasklart ska man väl inte säga att det är Men om man, äh, jag fick ju känna dem om det här via Aftonbladet Svart i Stora, så de har stått en del om ett par exponerat De har stått om ett på lite andra sidor och ja, Expressen och Och Sydsvenskan och Skånskan och Tatummet Jaha Och om man tar en titt här lite grann på Aftonbladet Ja, ja äh, Om man tar en liten titt här på vad det står på Aftonbladet så Jag liksom jag tror det är så är de alla artiklarna på de artiklar jag har läst igenom är det det saker som jag tycker är väldigt väldigt konstigt. Som till exempel artikel på Aftonbladet höll det står att konstnären tog så polis misstänkt förhets mot folkgrupp. Det är ju en sak va. Man eh, var för <griper> varför griper man just konstnären då och inte den personen som har låtit konstnären då i det här fallet konstnären Don Park få ställa ut sina tavlor där. Det var det konst att inte galleristen som var han och galleriet då håg blev gripen också. Det ska han ju egentligen bli i så fall galleristen heter ju för övrigt Henrik Runqvist. Och han stängdes då efter hand efter hand efter hand som för dagen då. Men alltså han har ju inte blivit gripen. Varför då Don Park blir gripen? Då skulle ju då skulle ju galleristen Henrik Runqvist bli gripen också. Det har inte blivit. Och så när ja. det tyylen ja och sen så är det väldigt väldigt tyst om tyylen vad det är som gjort att de de här tavlorna har blivit klasser somhets mot folket. Det framkommer inte. Det frågar om eh uh, åtta tavlor som har beslagtagits tyylen. Eh uh, jag förstår inte vad det är som är så konstigt med dessa tavlor. Jag har inte sett tavlor då, men uh, de parken en person som har ett känt har gjort sin skänd för att då säger då och så vidare. Och det är ju hans uppgift som gatukonstnär då att att göra det. Och nu när han har, när han hittar en person som vill ta in honom i galleriet så blir han då gripen. Jag tror helt enkelt det är frågan om att det är politisk eh, politisk gripande. Det är ju en hemlighet att Don Park eh är en person som är stark kritisk till till bas invandring av olika slag. Isser att han även är kritisk mot afrosvenska rasriksförbund. Man skulle se om kommer hålla fishen vad gjorde det stod. Och ja, det var en bild på en representant för Afrosvenskarna i Riksförbundet av mod och texten lät då hon ärgeslave bortsprudgen och eh, orsaken till att han gjorde det var ju det att ehm ja det här det här studentspektet i Halmstad där det var vissa studenter på på ett spekt där som klädde ut sig till negrer då eller man hade satt man hade satt ja man hade färgat sin hud svart svarta då och bara satt på sig någon typ utav peruk då så som, som man menar det symboliserade då ja datafolkslag och det var ju det hela det, det var det som började med Adolf Park vi kände riktigt vart. Sen har det bara gått på och gått på och den men den enda personen som kände på det här gripandet egentligen det är ju faktiskt Adolf Park. Jag tror jag för över träffat Adolf Park några gånger i samband med festivaler och han är en ganska konstigt person eller <laughs> vad man nu ska säga men icke desto mindre så är han en, en bra person som ja alltså i alla fall uppmärksam och sånt liksom. Ja, ja, men det är ju som du säger att all All publicitet är ju Bra publicitet eller positiv publicitet Som man säger ja. Eller koll Ja var det inte kollegärdar som yttrade Det uttrycket för mig Eller något Han fick en massa skit för att ha gjort någon grej Han sa i alla fall någonting i stil med att det spelar ingen roll Vad det skriver om det, bara det skriver om det Och så tog jag att det var han som la till det här, All publicitet är bra publicitet Det är även dålig publicitet Och det är ju bara att de har en park som kör med det Men som jag sa, jag är ganska säker på att, att det är frågan om don park det här inte att han har ställt ut några tavlor eller lågde tavlor och hade frågan om hans politiska engagemang för ett visst parti som var det BA och närmare bestämt Svenska partis då och jag det jag noterade frågan om alltihop det här för i annat fall så skulle galleristen herr Lindkvist ha blivit gripen också det har den inte blivit Däremot det är emot Salomonius men och jag ansvar för uh, de tavlora <hör> ute i sitt galleri förmod jag det är ja precis. Ansvaråt att, att veta vad konstnärerna som man har låter ställer ut ställer ut i hans rum. Så jo, precis. Om det vore tavlorna specifikt så borde ju båda två bli rika i så fall. Ja, absolut. Absolut. Och det har ju inte hänt och precis som du säger där, det är konstnär eller rättare sagt galleristerns ansvar att veta vad man tar in för någonting och det och det är ju ungefär som en tidning. Så om det är en tidning som blir anmälde för artikel Så är det ju inte journalisten som åker dit på det hela Utan det är ju själva den, ut, den person som har utgivar ansvaret som, som blir dömt för det Och att det borde även vara likadant Eller gallerier Som till exempel i det här fallet Men så är det ju inte i det här fallet Och det är därför jag tror att det är en politisk grej Den frågan om det här Det är därför att man är med i webben Och Harry Krönkvist säger ju för övrigt också Som svar på det här griper inte åt att han parkat säger att han ställer ut alla olika konstnärer och att imorgon kommer det att öppna galleri igen och att teker inte på att fortsätta visa åt parkens utställning han säger åt det så är ett artfullt att mitt galleri är ett öppet rum och han tycker att det åt åt park korrekt att få visa sig för oss och visst det är ju så han har ju naturligtvis rätt att att i ut sin konst han precis som alla andra konstnärer men det är klart att eftersom han har ett politiskt engagemang för Osloper och så där vad det, det. Jag, jag tror att det är så i alla fall det är, det är klart man kan inte svara på det men det luktar så i alla fall tycker jag ja, det är tydligen också har det ju. Eller vad tror du? Ja. Jag har ju också varit någon Lät jag här just nu att det har ju varit någon ganska stor protest mot ställ fick ställa ut på det här galleriet. Okej. Okay. Och så Men det borde ta tid bli efterhand nu. Ja skulle vara den här protesten har den skett idag eller ja det har den, igår, nej, eller? det gå eller större själva det här för det är väl då som den fick som uppmärksamhet. Okej. Okay. För uppenbart är det 70-12 personer som ska ha demonstrerat utanför det här eller protestera utanför det här galleriet om jag förstår det rätt. Ja, tyll så har, har det varit Ja, och ja, det var ju inte direkt of, oväntat för det är ju även något som är ett in ett galleri st sjö själv höll och kast, i, i gård, slag, kastade i dator tills igår då kastade den sten mot detta galleriutsfönster och det har förmodligen någonting att göra med att man hade fått reda på att då park skulle få ställa ute. Ja, men det det var ju väldigt intressant om man skulle kunna få se bilder på de här nämnda verken. Ja, det är väl det som jag tycker är riktigt riktigt intressant. Precis och så här om man skulle kunna om man skulle få se bilder då liksom var varför får man inte se bilder då det, det ofta dot expresser och andra breda tidningar brukar ju vara väldigt väldigt snabba med det här att, att publicera SOT innan. Det finns någonting som heter Guildbark Society Club eh och Astrodote Expressen är ju ledande på det skulle jag vilja säga. Och jag tycker det är väldigt väldigt konstigt inte de har publicerat någonting av det här. Ja. Alltså de har inte lagt ut något bild på, på någon utav tavlorna här. Och jag skulle också vilja tycker också att vore, jag också det är intressant att få se då, säg att då detta de här tavlorna så de kan bygga sin egen uppfattning. Törr eller törr. Alltså, ta det har fått ett samtal också här. Hallå. Ja, hej Sandi, det är Ylilina här i Skarpholm. Ja, okej, okay. jag hör. Du har ju skrivit, du har skrivit flera böcker du. Det stämmer bra det, men det är stora svårigheter med dessa böcker eftersom de avviker från den officiella linjen så att säga. Du eh du lämnade Estland eller det var väl Estland du lämnade. Du fick ett problem med KGB va. Det ständer rader där fick Jaha. man inte mmm berätta om verkligheten och då blev myndigheterna syra på mig. Ja, det var liksom mitt i det. Att nu ska vi se, det var 1991 som Baltikum skulle ändarna blev fria då, men men före Ja, det stämmer bra det. Ja. Före 1991 då så tillhörde man Sovjetunionen helt enkelt. Just precis när Estland var ockuperat av Sovjetunionen sedan 1940. Ja, just det, det stämmer. Mm. Och det var så flaggan förbjuten och så vidare då då. Åh, oh, ja. E om de försökte hissa flaggan så blev det ju arbetsläger upp till 3 år. Ja ja. Ja. De har gjort det har gjort böcker och filmer och så vidare där om kommunismen och annat och det har du har ju upplevt så kommunismen själv så att säga. Just det, kommunisterna har jagat mig just på grund av det som jag har skrivit om deras övergrepp. Och du har ju upplevt så ja, eh oh, uh, vad gör du i Sverige nu då? Du har ju bott i Sverige sen uh, ja, vilket 1979. Ja ah, just det. Ja, oh, oh. ja. Jag har uh, skrivit böcker. Har du har du, be uh, har du besökt Estland uh, på? Ja, jag har gjort det. Ja, efter att landet blev fritt igen. Hur är läget ekonomiskt och så vidare i Estland och även även Litauen och Lettland då? Det Jag skillnade när stora mellan Estland, Lettland och Litauen. Eh uh -huh. uh, i Litauen var jag senast nu eh i mars. Mm. Och eh, ja. Det var inte någon dans på rosor där inte eftersom eh, det ekonomiska läget är mycket svårt. Det är därför många litauer har lämnat landet och till Irland och eh, England och Tyskland och så vidare för att eh, hitta jobb. Så att det det är inte lätte och med tanke på det att särskilt i Estland men också i Lettland har förrätt detta kommunister varit i farten de som gjort sig skyldiga till olika övergrepp eh och de fortsatte som om det inte hade hänt nåt Många procent ryssar finns det i Estland och Ja just nu är det ungefär 28 officiellt. Är de har koncentrerat sig i vissa områden eller? Det stämmer bra det. Problemet störde Estland och Narvaområdet. Ja. Men det men Narva är väl jag vill. Det är nästan jag, jag, en rysk stad. För du fi, Finland förlorade ju Karelen. Karelen förlorade ju Finland av till till dåvarande Sovjet gjorde man. Det, det? stämmer bra det. Så Karelen det ju förlorat också för Finland, finnarna. Åh oh, ja, det stämmer bra det och nu är det ju så att eh, eh Ryssland får aldrig nog. Eh de vill Det stämmer bra det. Eh s, eh se till att de får eh, ytterligare 5 av Östlands territorium det som Stalin kapade från Östland 1944 eh och drog nya gränser då och nu vill de att det skulle bli lagstadgat eh och att vi skulle avstå från 5 av Östlands territorium eh det är lika stort område som Estlands största ö Ösel som ligger mitt emot Gotland eh, och eh och eh de patriotiska krafterna är inte förhjutsta eh, i detta så de har protesterat nu hela tiden de är emot att man skulle ratificera eh för fördraget med Ryssland det nya gränsfördraget eftersom enligt dem är det Tartu freden från 1920 som gäller. Ja, ja, vi har väl eh, båtförbindelser med Estland från Sverige har vi inte det? Oh ja, vi har dem dagligen. Det stoppa precis som under eh, mellankrigstiden. Ja, just det. Det var båtar. Just det, det gör det. Och även flyg också va. Oh ja, flera flera linjer eh uh, går dit och uh, hur är, ja. hur är situationen så att säga mellan estländer och ryssar så att säga är det spänt läge eller Det är beklagligt nog det är fortfarande spänt um, när jag uh, i fjol tillsammans med mina svenska vänner åkte till Estland vi åkte färja då så eh uh, började några ryssar prata med oss och de kom ut gick ifrån att vi kundevarken estniska eller ryska så de försökte prata med oss på eh engelska och då undrade vi hur var det då att bo i Estland och då tyckte de att Estland var ett fantastiskt och fint land det fanns bara ett problem alldeles för många fascister och då undrade vi vilka var fascister då ja det sa jävla äster och vad skulle göra med dem nackskott skulle räcka menade uh -huh. de ja. Så att eh, eh om de har en sån inställning ja, ja. eh en en mycket fientlig inställning som estena inte har förtjänat eh, så eh kan jag inte tänka mig någon försoning. Efter alla dessa övergrepp och brott som de här begått eftersom de här under sovjetockupationen betedde de sig som ett herrefolk Med och som undersöka. om östernarna inte hade några mänskliga rättigheter alls man kunde trampa på dem eh, obestraffat. Ja, ryssarna så att säga, är, är, är, vad har de för rättigheter? Har de de har visst språk och ja, idag har de alla rättigheter. De får göra vad de vill. De får tala eh, ryska om de vill. De vill ha si kvar sina ryska skolor och det gör, gör de. Och de flesta ryssar som bor i Estland kan inte estniska och vill inte kunna det. Men hur kan det då? Nej. Så idag är de, är de uh, ryska medborgare eller estniska medborgare eller hur är det? Hur det är? Ja, mång många av dem är varken det ena eller det andra. De vill inte bli estniska medborgare. Uh, av principiella skäl Aha. och uh, uh, andra vill inte vara ryska medborgare heller inte då så att de är uh, statslösa så att säga de har ett gröntpass eller De, de, de, de, de, de verkar medborgare i Estland eller Ryssland. Just det, de flesta är det, ja. Men det finns ju såna ryssar också som har lärt sig estniska ja. som har till och med blivit estniska patrioter. Ja, eh och de är estniska medborgare då. Och sen finns det då eh ryssar som är ryska medborgare i Estland men de de vill inte flytta till tillbaka eh, till eh, Ryssland. De föredrar att bo i Estland och menar att det är mycket bättre i Estland än i Ryssland. Jaha. Statslösa alltså, Vad har de förrättigheter då? Ja, de missbrukar sina rättigheter. De har nämligen ingen rätt att åka till Sverige till exempel, men det gör de mer i alla fall eh och det blir ju olaglig vistelse men eftersom de kommer ifrån eh, ett fängelnland så har man ju inte någon rätt att kontrollera deras pass. Statslösa helt enkelt. Just precis. Varken är est estniska medborgare eller inte ryska medborgare heller alltså. Med Nej just det, det stämmer bra det. Ja, hur hur hur kan de leva ett sånt liv då? Ja, det, det de föredrar att leva ett sånt liv och eh, egentligen har har de ju alla äh, mänskliga rättigheter de får ju göra vad de vill eh äh, och äh, ja det enda som de inte får göra att röra sig fritt äh, inom Schengenområdet de behöver nämligen visum ja men äh, det struntar de blankt i Alla länder inom EU och äh, inom Schengen kräver visum av dem men äh, de kör hårt äh, de bryter mot lagen så säger att säga, du lämnade Östtyskland 79 då efter problem med KGB va. Det stämmer bra det. Hur var livet och levde innan du lämnade? Eh innan jag lämnade. Inna, innan du kom till Sverige då. Ja, det var väldigt svårt eftersom jag eh fick yrkesförbud. Jag hade inte det som journalist, eh publicist. Jag hade inte någon rätt att hålla föredrag. Eh jag fick inte skriva artiklar så jag eh äh, fick att Yalpa Amin Alander som publicerade mina artiklar under sina namn så att jag använde bolvaner med andra ord då gick de där artiklarna och även översättningarna igenom eh äh, och äh, jag äh, hade arbetat på radio jag fick, fick blev avskedad eh ja. äh, och äh, det blev allt svårare för mig att överhuvudtaget agera. Jag fick inte hålla föredragen som musik eller film. Allt som jag sa betraktades som suspekta idéer och grejer att jag jag enligt de sovjetiska myndigheterna sysslade jag med ideologiskt sabotage eh det var liksom ett undergrävande arbete men de sa så här att ja eftersom de inte sysslar med politiska saker det vill säga de sysslar inte med politisk verksamhet så kan vi inte åtalade dig eh men du följer inte våra lagar heller så vad ska vi göra du bryter du varken bryter mot dessa lagar ni följer dem inte så eh uh, heller. Så vad ska vi göra då? Då återstår bara en sak. Vi mm, måste uh, tvinga dig att lämna landet. Vi har inte något annat val. Annars uh, hamnar du på mentalsjukhus. Och du... kom ihåg att vi har köpt de platser på våra mentalsjukhus. Du blir utvisad alltså. Just precis. Och eh, då då föredrog jag att eh, åka till eh, Karthago som de sovjetiska myndigheterna kallade västvärlden för eh en plats som måste gå under eh, som kort Karthago gjorde och eh så ja, det, det all, alternativet var i att hamna på mentalhälsokurs och det var det skulle inte varit troligt. Det var politiskt förföljd och kom hit och sö sökt asyl då alltså. Det är precis. Ja, så det var det. Ja, ja. Så att den äh, Ja. Eh, ja. äh, men eftersom äh, då, även de svenska myndigheterna betraktade det som särskilt känsligt ja, så var det ju ja. mycket intressant och trots att jag var förföljd av de sovjetiska myndigheterna, jag blev till och med hotad av de sen när jag hade lämnat landet, när blodet började de liksom ångra sig så fick jag inte politisk asyl i Sverige utan jag fick stanna av humanitära skäl. Jaha. Kan du tänka dig det då? Inte politisk asyl. Nej, och sen två år senare eh när jag blev åtalad eh av de sovjetiska myndigheterna och de åtalade mig i min frånvaro. Ja eh för Landsförederi eftersom jag hade and, uh, publicerat artiklar i den västerländska pressen om uh, de sovjetiska myndigheternas övergrepp Nej. inte ens då eh uh, fick jag politiska syld. Eh uh, de sov de svenska myndigheterna skrev till mig. Din verksamhet har ingenting med politik att göra. Mm. Då vet du Vilket land vi bor i. Ja, vad konstigt. Du borde ju ha fått eh, politisk asyl. Du kunde ju ha frukten för ditt liv där. Eh. Ja. Jag eh, skrev en artikel om de sovjetiska militär baserna i eh, Estland. Eh, och först och främst för den artikeln så blev jag åtalad. Eh, I min frånvaro. Och jag skulle ha dönts till döden om de hade fått tag i mig. Aha. Men jag pratar eh de svenska myndigheterna betraktade fortfarande min verksamhet som obolitiskt i Sverige. Och eh när jag erbjöd den här artikeln också för Svenska Dagbladet eh och deras utrikes eh politiska chef för Jonny Flodman då och vi pratade eh då om ämnet och han sa att det är mycket intressant artikel men vi måste kontrollera innehållet att det verkligen stämmer. Så då skickade de artikeln till militära underrättelsetjänsten. Och en vecka senare så ringde Johnny Flodman och sa kan du komma till redaktionen vilket jag också gjorde och då sa han ja, uppgifterna stämmer. Eh men dessvärre får vi inte publicera din artikel. Varför inte det då? Ja, om vi skulle publicera din artikel så skulle vi förlora vår korrespondent i Moskva. Eh de sovjetiska myndigheterna skulle kasta ut honom. Ja, varför det då? Vad har det med min artikel att göra? Ja, eh trots att det inte Hansom har skrivit artikeln så betraktas det som är en eh att attack mot sovjetunionen från uh, eh, svenska dagbladets sida så att därför får vi inte publicera den artikeln. Uh -huh. Så att men men min fort, min verksamhet var fortfarande inte politisk. Uh -huh. Trots att jag hade då även uh, framträtt under en eh äh, specialkommission nämligen en äh, kommission eh äh, av de för de mänskliga rättigheterna äh, inför den amerikanska kongressen. Eh äh, och det var 1980 och kom detta rapporterade man också via äh, amerikanska radiokanaler. Eh äh, man hade till och med äh, medspelat in en intervju med mig där jag berättade om alla övergrepp eh äh, och det sändes då och efter alla dess händelser betraktade de domsranska myndigheterna fortfarande min verksamhet som icke politisk. Aha. Uh -huh. uh -huh. Så då vet uh -huh. du då vilket land vi bodde i. Uh -huh. Så att ja och nu har det ju gått så långt att när jag fortsätter att skriva om Sovjetunionen och dess övergrepp Eh jag har gilt efter min bok under skorpionens tecken. Ja, Sverjetmaktenns uppkomst och fall. Ja. Så nu får jag in att ens hålla ett offentliga föredrag i Sverige. Jag får inte visa mina filmer på biograf. Ja, det här jag får inte komma till tals överhuvudtaget jag är en icke person med namn förinterföre komma i något positivt sammanhang eftersom min värdegrund går inte ihop med de styrandes värdegrund och eh, därmed eh, är jag inte någon människa längre till sedd just det. så att då har vi hamnat i samma situation som i Sovjetunionen. Jag får inte agera eh publicist, författare, en kreativ person eh och in, inte hålla mina föredrag. Eh så jag ser inte någon skillnad att eh och KDE dessvärre eh, kallar regimen sig för eh, demokratisk men det är ju vidrigt eh, när man eh, förföljer eh, olika tänkande och jag är oliktänkande eh verkligen jag är en oliktänkare så då betraktas jag som en eh, misshaglig person men det skulle jag säga att det knuffat tillbaka stå när när Estland och ja, de baltiska länder är ju fria så att säga 90-at och självständiga länder. Ja. Yeah. Och och men hur är närvaron ute utan ryssland så att säga? Är det ekonomiskt och så vidare förbindelserna med, med, mellan Estland, Lettland och när och Ryssland idag alltså? Ja, det är spända men ryssarna försöker ju köpa upp en hel uh, del fasigheter men inte nog med det här de köper upp också mark. Eh mm. uh, eh uh, och försöker bli markägare mm. uh, där igen och eh uh, eh uh, uh, syssla med undergrävande verksamhet och uh, under de senaste 10 åren har man uh, uh, avslöjat och fängslat flera sovjetiska agenter, spioner i Estland och de har blivit dömda. Men Sovjet finns ju inte sedan 1991 va eller? Ja men R Ryssland sysslar med eh, spionverksamhet som om Sovjetunionen inte hade kollapsat. Jaha. <här> det är Putins nya politik. Ryssarna bor väl närmare gränsen mot Ryssland de flesta så att säga och mot det hållet va. Just precis och de har ju en möjlighet att gå över gränsen och köpa saker och ting där, oh. se hur man bor där oh. och eh, kanske det är det därför de föredrar att bo i Estland och inte flytta till Ryssland. Man ska säga se att de där vi bor i Estland men de vill inte sig och vi är ett allpolitiskt ideellt organisation i öst. Vi testar och passar in i det svenska samhället. Vad står det att? Hörde du? Ja. ja. Eh, ryssarna föredrar att bo i Estland av ekonomiska skäl, Aha. men också av eh eh uh, eventuelt ideologiska hel vad vet jag kanske de har ett uppdrag, det vet ju ingenting om, det är bara en spekulation, men en sak är klar, eh uh, de menar att eh uh, uh, Estland har man mänskliga rättigheter medan i Ryssland kan man råka illa ut om man öppnar munnen. Å ja just det, de ska ju skärpa lagen mot svordomar och såna saker också nu. Ja uh, just det att äh, ja satt det för äh, föredrar många ryssar att bo äh, kvar i Estland äh, men äh, i början av 90-talet så var det ju många ryssar tusentals ryssar som lämnade Estland och åkte, eller flyttade till äh, Ryssland det stämmer ja uh -huh. Det är det ju <coughs> försäkta, det är det ju på sådant och såkura Alltså, jag vad sa där jag förstår varför varför regeringen i Sverige den och sen svenska regeringen och politikerna då i år så där vill tysta er det är vårt det de vill inte att det här ska vara utåt alltså men jag tycker att det är skrämmande att det är såna då och att jag är att att kontratkomma att i Sverige då inte får yttra sig som du stämplar piss när du rådade upp för att jag får inte säga någonting dina filmer och avslöjanden jag får inte visa oss du de nekar de vara i rätt av att insistera helt enkelt. Jag tycker att det är fruktansvärt. Det, det är vidrigt. Ja, jag tycker också att det är vidrigt. I, ja. Eftersom... Jag har inga mänskliga rättigheter i detta land. Faktiskt inte. Nej, det har inte det. Speciellt också det här. Det, det, det, det här går ju ändå till mig upp det här snaket om att... För ja, för jag att tycker också att det är vidrigt. I, ja. Eftersom... Jag har inga mänskliga rättigheter. Ja, och sen är det ju så att... Eh, Eh pressen heja på eh, när det gäller just sådana ideologiska övergrepp i detta land eh när eh, man lyckades stoppa mitt föredrag i Göteborg som skulle ha som jag skulle ha hållit offentligt så var eh, pressentagenten där på mycket glad över detta att äntligen lyckades vi stoppa eh den kontroversiella författaren Juriilina. Och eh, det kallas ju för demokrati när man stoppar författare. Har du eh, har du när du har skrivit om kommunismen, har du skrivit om eh, så att säga judar och sånt också då? Eh det kan man inte undvika Nej. eftersom eh när eh, Sovjet Ryssland eh, blev till. Eh då precis som eh, även president Putin sa eh i början eh, dominerade judarna de sovjetiska regeringarna helt förutom den första regeringen som eh, först och främst bestod av ryssar där hade Putin fel. Eh men den där regeringen eh, gick under två veckor senare så att man ersatte alla dessa eh ryska alkoholister och eh, enkla prottslingar med mera sofistikerade personer. Och de rockade av någon anledning vara judar. De som det? började som började eh få eh, omedelbart förfölja andra judar och det som är mycket anmärkningsvärt att dessa från nordiska kommunister är eh, födda ja, det, det, det, det ungefär 1 miljon judar som var emot kommunismen och det tar man inte berättat ingen som gråter en tår över dessa människor men jag gör det i min bok under skorpionens tecken. Ja. Uh -huh. uh -huh. Och uh, det är det mest fruktansvärda tycker jag. Jag uh har sett ju i den bok jag har läst det man har hittat på några olika politiska politiska korrekt slagord i Sverige som har mig varför är slåa rasistiska och men det är de i alla fall det bok har funnits så på några där såna slagord ses är stäm. Ja, och då till exempel jag tänker på hade det är, de förlora korruera i Europa att ju vilka något där men de tar helt fria så väl det är ska förbjudet ett utav de förlora. Mm. Ja. Och jag tycker att det det, det är bra också när det här är kommit ut. Men alltså du det, det oavsett på de skrifter som vi det det kort du ska få yttra enligt liksom. du har ju ganska hemska saker att berätta. Ja, här. och om de tycker att jag har fel att att mina fakta rent stämmer inte med verkligheten eh avslöja mig då. Visa att eh, jag har fel och på vilket sätt jag har fel. Men men det gör de inte utan istället eh stoppar de mig överallt och ja. försöker göra livet surt för mig. Det är ju så himla mycket lättare. Det funkar svärt enkel för sig när man gör en sån sån mot en person i ett allmänt, som i det här fallet du då. Som du säger, om du har så himla fel, då borde det, det vara väldigt, väldigt lätt för de här människorna att påvisa dem fel. Då. Men eftersom yes. de inte gör det så är det väldigt upp och bortgått. Jo, det är ju naturligtvis så att, i eh, ja, alla fall, ja. de kan inte dra fram fakta. Så så visar det att det är fel utan ja då vill vi alltid försöka lägga låket på och och ja tyst då gör det då. Alltså. Eller blir det kallat antisemit också då? Ja, man har ju försökt stämpla mig som sådan. Ja, okej. Okay. Det är precis enligt Kamla kommunistiska mönstret, nämligen kommunistpartiet 1942 eh publicerade eh en instruktion eh till eh, olika partisekreterare om hur man skulle eh behandla eh poli sina politiska motståndare och då rekommenderade man Att stämpla dem som antisemiter, fascister, ja, det, fascister. nazister och så ja. vidare. Och upprepa detta massor av gånger oavsett om det stämmer eller ja. inte. Ja. Då börjar allmänheten ja. tro på det här. Och då har ja. vi undanröjt dessa människor eh, som kan eh, utgöra ett problem för sovjetmakten. Ja, precis. Det precisste som man också sysslar med i i Sverige. Ukraina till exempel så säger Ryssland där att uh, att det här är fascister i de är fascister så att säga. Det är Och just det, och ja. vilka var det de som um, um, myntade begreppet baltiska fascister? Det var ju de sovjetiska kommunisterna och och sen hamnade ju det här på eh eh begreppet även i Spanien och eh, varför det eftersom eh, de vill inte bli ryssar utan de vill fortfarande vara estetter och eh, littauer. Oh, och och här... därför ja. kallade de stormför alltid ja. ska fascister. Den här tragiska baltutlämningen som var alltså. Jag visste, visst. Nej, visst. hemskt att att uh, vi skickade tillbaka dem igen. Ja. Och vad och vad hände med dem? Ja, eh vad de hände? flesta hamnade i uh, Kolaarkipelagen med en uh, ja. eh Nora eh, blev avrättade Aha. för påstådda brott. Hur många var de egentligen som kom till Sverige? Eh, ja, det kom ju eh 10 000, alltså 10 000, alltså ungefär 30 000 eh, stannade kvar ah. eh, medan många eh blev så rädda att de de flyttade ju vidare till Kanada till Australien till England och så vidare efter den äh, baltutlämningen så rädda blev alla dessa människor de insåg att Sverige struntat i äh, Genèvekonventionen de eh, ger inte asyl för människor som behöver det här och det är därför många människor flyttade vidare till Kanada. Ja. I i Kanada har jag träffat människor som tidigare bodde i Sverige Aha. och de eh, berättade för mig då det var Ester först och främst som idag bor i Toronto. De sa att vi var så rädda att, att den Sverige den. skulle lämna oss till Stalin att vi av rädsla för våra liv eh, lämnade Sverige och flyttade vidare till Kanada. Ja. Men herrenstas var ju skickat bakåt om men Sverige var så rädda för Sovjet kanske va för att just precis och det ja. fanns ju en hel del ryska flyktingar ryska soldater som hade deserterat och de stannade kvar i Sverige man hade flyktingläger och det hade jag också skrivit i min bok under Karljonas tecken då skickade man eller man tilllet att ficka sovjetiska propagandister och kommissarier till dessa flyktingläger för att börja propagera för de där flyktingarna att är deras enda chans var att återvända till det stalinistiska sovjetunionen. Hur kan en regering göra något sånt mot flyktingarna, va? Det är eh så vidrigt att jag saknar ord och många av dessa människor som blev hotade av de där kommissarierna hade inte något annat val än att återvända till Sovjetunionen och där där blev de avrättade. Och eh, därmed är också Sverige moraliskt ansvarigt för dessa mord. Och ja. uh och och så bara ta sätta på kameran till om just det du sa du det du snubblade på slutet av att Tom var någon som åkte tillbaka och det blev våldratare. Just det. Det eh, det hade ju skrivit en dokumentär. mycket intressant bok av eh en svensk historiker som heter Berge och eh, det rekommenderar jag faktiskt att läsa. Det visar ju eh eh, eh hur eh eh, eh Vidrätt var att agera på det här sättet. Man eh, eh saknade all moral. Eh man var så cynisk eh och pratade om mänskliga rättigheter och så vidare och medan man samtidigt eh mm, samarbetade med Sovjetunionen precis som man gjorde under kriget. Sverige var inte alls eh, neutralt utan man till, tillverkade krigsmaterial åt Sovjetunionen och skickade det här till Moskva. Okay. Så att det det var ju nånting tvidrigt lika ja. så så att eh, eh det var inte ärligt he gjort kan man säga och det var inte rent rent spel. De etniska myndigheterna har de några synpunkter på det idag när du lever i Sverige? Om Nej, det har så. de inte utan de eh äh, eh äh, har inte stört min verksamhet eh äh, och äh, allmänheten uppskattar min ver verksamhet ärs inte perfilem förbundet har uh, valt in mig som medlem ja. för mina insatser att utveckla filmspråket mm. på ett kreativt och figurativt sätt. Eh ja. uh, och eh uh, uh, uh, nu i höst kommer man att anordna en filmfestival där man uh, visar upp samtliga av mina filmer ja. medan i Sverige uh, får man inte visa en enda film på biograf. Nej och, och det schitom har och, man visat och, och, mina filmer på olika etniska tv-kanaler. Eh de har och, också visats i Finland mm. både på biograf och eh, på RikstV. I Sverige får mitt namn inte ens förekomma eh off offentligt. Jag hade haft att planerat att återvända hem. Eh inte så länge man fortfarande använder av eh, eh tom pol po politiker eh som var verksamma under den sovjetiska ockupationen eh och när man har börjat eh, åtalat eh eh tom eh, sovjetiska funktionärer som begick övergrepp av ja, du följer med, du följer med utvecklingen så att säga i Estland och även Lettland och Litauen för som jag händer... Absolut, det måste och <coughs> <laughs> <What> som händer. Just det, det måste till massor av saker innan man börjar sätta tilltro eh äh, eh på dessa eh äh, människor helt enkelt som som har makten i Estland. Eh äh, Estlands förra premiärminister var ju en sån person som eh äh, begick eh äh, övergrepp faktiskt då som uppmanade till övergrepp. Eh äh, och äh, jag kan inte lita på dessa människor. Vad suspekta hände dig? Ja, ehm jag har äh, fler, flera bekanta som råkade mycket illa ut efter det att de uh, återvände till Estland en hamnade i fängelse och den andra dödades uh, hamnade också i fängelse och efter det så dog han. Jaha då. Åkte här så, så att eh uh, jag, uh, jag kan uh, jag kan verkligen uh, inte lita på de där människorna skulle så så inte trovärdiga Nej. i mina ögon. Men så har vi ju att potential. Och det är väl skrämmande att det är så så pass oskönt tror jag för allvärlden i Sverige som det är. Ja, ja det är ju fortsatt att försöka på oss. Ja, eh jag petraktar den nuvarande svenska regimen som <klipp> hycklande en en sken helig profi. Jag berätta om dina böcker som du har skrivit och i, i, i tur i, i tur och ordning. Ja, först var det ju Sovjet hotar Sverige och det var det ju först och främst den bok Vil vilket som vi, vi... blev anledningen att de sovjetiska myndigheterna eh åtalade mig för eh landsförräderi. I denna bok berättade jag om ubåtskränkningarna. Uh, Okej, okay, börjar prata det då. Det var på 80-talet och boken utgav 1983. Aha. Och sen kom, jag kom ju över en hel del material eh, tack vare mina kontakter var eh, om hur Sovjetunionen eh, ö, övade eh, invasion av Sverige. Och det gjorde man på eh, ön Ösel och då agerade de eh, och då använde de också svenska uniformer till exempel. Och det handlade just om att ockupera Sverige så snabbt som möjligt. Och sen, det är mycket intressant, att efter att Sovjetunionen hade kollapsat, så ungefär tio år efter det så publicerade Dagens Nyheter en uh, uh, stor artikel om att uh, Sovjetunionen hade planer på att ockupera Sverige restister som jag har beskrivit i min bok 1983 det bekräftades då av de ryska myndigheterna att ja beklagligt så hade sovjetorden sådana sådana planer. Så eh det var den här boken. Sen kom kommunisternas Helica Creek 1986 som handlade om en hemlig konspiratorisk sovjetorganisation eh, kallad eh, Mopr Eh i Sverige fanns som Röda hjälpen. Det var en undergrävande organisation. Så eh kan man säga delvis eh en organisation som sysslade med spionage, eh spioneri eh och delvis en organisation som sysslade med kommunistisk propaganda en propagandaorganisation helt enkelt och så så hetsade man också förstås eh och understödde eh, terroristerna de kommunistiska terroristerna och det var i den här boken då som eh man blev mycket arg över eh ex Expressen skrev vilda artiklar eh, om eh, denna bok och eh, om mig eh, till exempel kultyrsiduna publicerar ett artikel som heter en otäck bok alltså en bok som avslöjar kommunismens vidrigheter är plötsligt otäck uh -huh. och så vidare sen vi, vi kom vi ju underskott skorpionen stecker och den har nu utkommit i äh, den tredje upplagan ja eh uh -huh. äh, och äh, intresset bara växer och växer Eh den har ju utkommit också på engelska, utkommer också i tredje upplaga ganska snart och sen har den utkommit på estniska i tre i tre upplagor, slutsåldar allihopa. Den har översatts till finska, ryska, ungerska, eh, spanska, franska Oj. och så vidare, så att det är en eh mycket viktig bok, den har Roxo publicerar i Japan. Oj och eh eh man har ett stort intresse och vi har också gjort en film som heter I skugggan av Hermes eh och denna film bygger på min bok under skorpionens tecken eh och eh de som tvivlade på eh alla dessa eh hemskeheter och eh frakta och så vidare. De får se dem nu i filmen. Eh vi har kommit över en hel del mycket eh sällsynt ehm rörliga bilder från KGB:s filmarkiv och de visar vi upp. Ja, om man skulle uppskatta antalet offer för kommunismen så totalt alltså i Kina och Sovjet och så vidare. Vad vad skulle du säga då? Hundra miljoner eller mer? 300 miljoner totalt. Enbart i Aha. Kina eh siffran uppe på 150 miljoner. Ja, det är värdet mycket. Och att när det gäller Sovjetunionen så litteraturna gazetta en stor sovjetisk tidning publicerade en sån uppgift som 143 145 miljoner och det var 1990 och sändi il kommer ju 2 miljoner i Kambodja eh 1,3 miljoner i Jugoslavien, eh nästan en miljon i övriga eh, östeuropa, 8 10 eh, tusentals eh, i Kuba och så vidare va. Använde de som som slavar, arbetsslavar så att säga. De fick bygga järnvägar och åh oh, ja, definitivt. De man hade specialarbetsläger också för barn. Där barn fick jobba i Jelsei och vi har såna bilder faktiskt från uh, sovjetiska filmarkiv om dessa barnslavar som jobbar i kryvor. De här de här Det visar vi upp och vi visar också upp i vår film hur de fångades in och med uh, beväpnade soldater fördes till uh, olika arbetsläger. Eh uh, uh, barn som är kidnappade säger. Det finns det finns en bok jag har från 1953 tror jag. De anklagade Stalin för att ha de här slavlägren och de satte den här boken. Utgiven utav den engelska fackföreningen tror jag det. Är. Jag har den här boken. Stalins slavläger alltså den är utgiven efter ja. han 1953. Ja, och sett ja. den här boken? Nej, jag har inte sett den. Nej. Men jag har den. Den är utgiven efter efter Stalins död alltså. Ja, den är antagligen en viktig bok eller om den var utgiven 1952 innan han dog då. Alltså mm. Stalins slavläger heter det helt enkelt. Ja ja. Hur man utnyttjade människor som som som slavarbetskraft va. Ja. Eh just det, han ne, var en mycket farlig psykopat precis som Lenin var. Ja. Mm. Lenin skrev ju i, i sina texter och det publicerade som Der Shoviet tiden också i hans uh, samlade verk och det är det som jag citerar i min bok han skrev 90 av den ryska befolkningen måste utrotas för att de övriga skulle få uppleva kommunismen och han Petrak uh, betra tas fortfarande som en stor hjälte av många människor i Sverige istället för att säga att han var en psykopat Majorbux kollektiven då som heter Kolshowser vad de så lyckades tycker då de här kolshowserna heter Ja det var ju <går> nånting så vidrigt och så hemskt så ineffektivt ja. att det fungerade ju aldrig och på grund av det så blev det ju en, uh, brist på mat och allt sånt. Ja det fungerade inte alltså. Det fungerade definitivt inte. Nej. Och det har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera. Varför får man fortsätta med dessa kolshowser då eller vad heter det heter nu? ett kollektivbruk kan. Ja, man fortsatte fram till 1991. Ja. Sen Just gav det. man upp va. Ja, det ledde ju inte någon vart så vet unionen kollapsade. Ja, det kollapsade totalt och eh, man la ner väldigt mycket också på militär. Eh, jag tror det var 15 procent av BNP som Sovjetunionen la ner på 80-talet för för att kämpa mot mot USA. Just det. 15 utav BNP lägger man ut på militära och nu ska ju Ryssland öka sina militära utgifter igen. Jo oh ja, oh jo ja, oh ja, det är ju Putin det. Vad säger de, vad säger de att Ryssland har tagit Krim då? Men men Krim tillhörde väl Ryssland egentligen historiskt sett jämfört med Ukraina och Ukraina har ju en del utav Sovjetunionen. Jo, en del. Ja. Eh, <hör> Ryssland erövrade Krim på 1800-talet då. Frå från vilka då? Eh uh, ja det tillhörde ju eh uh, Turkiet och det tillhörde ju eh uh, Osmanska riket va. Okej, okay, de har tagit uh, uh, Krim en gång i tiden. Just det och uh, tog to tog man uh, Krim eh uh, och sen eh uh, 1954 så so, eh uh, skänkte eh uh, Sovjetunionen sin stuvande diktator Nikita Chrusjtjov Krim till Ukraina. Ukraina, Ukraina har ju inte del ut av Sovjetunionen. Ja. Så det, att eh eh tog blev Krim en del av eh äh, den sovjet eh äh, en del av Sovjetrepubliken